Hola, bon dia, com esteu? Benvinguts en aquesta nova edició d'aquest nou podcast, d'aquest nou bloc d'escena on us portem tot tipus d'informació relacionada amb el món de les arts escèniques d'aquesta aquest, petita regió, Catalunya, que tant moviment hi ha i tants bons espectacles i artistes tenim a dels escenaris. Doncs bé, avui us vull parlar d'un projecte que també estem liderant des de We Color Music, que té ja una marca pròpia, o sigui, has d'havingut marca pròpia perquè ens veem adonar que està funcionant molt bé i es desvinculava una mica de la creació d'espectacles de teatre musical. Com bé sabeu, nosaltres a Weekly Music ens dediquem a la creació d'espectacles de teatre musical. És com a algo molt concret, sobretot basat en històries reals i en música original, tot des de zero, però Evidentment, com a creadors, també ens agrada ficar-nos en altres conceptes i crear noves experiències i nous mons eh, musicals i, i relacionats amb les arts escèniques. És per això que tenim altres projectes més, més petitons, per dir-ho així, però aquest justament doncs ha esdevingut un gran fenomen. És ni més ni menys que el teu concert. Si visiteu la web elteuconcert.com sabreu del que estem parlant i el teu concert neix en, en pandèmia, justament. Uh, és un projecte que en el moment en què la gent no es podia reunir, més de 10-15 persones, no recordo, o no podia sortir de x kilòmetres, o, o, o només es podia reunir en aire lliure, ara no recordo quina era la situació concreta, no era en plena pandèmia, que estàvem tots tancats, però sí quan es començava a poder sortir, però encara no es podia gaudir de l'oci tal i com el coneixem, ni menys multitudinàriament, doncs nosaltres creem el teu concert, que és ni més ni menys que portar la música en directe, un concert petit, íntim, càlid, a les cases de la gent. Era molt senzill, la gent es reunia per dinar, en 6, 7, 8, 9, 10, i llavors anàvem nosaltres dos, la Mar i jo, a fer el concert en aquestes cases doncs per fer-los amenitzar una mica millor la festa i arribàvem a unes situacions molt properes molt íntimes, coneixíem la gent, entravem a les cases de la gent i això va començar a desenvolupar un projecte doncs eh, molt bonic, molt bo, i, i la veritat és que ha anat creixent eh, i aquest terreny any ha sigut fantàstic eh, com ha respost tot aquest públic i tota aquesta gent interessada amb les seves valoracions i amb el boca-orella i amb tot plegat. Us vull explicar el, el funcionament, però també la importància d'aquest format perquè ens trobem amb històries realment colpidores i amb històries que ens fan molt feliç molt feliços de compartir i de que la gent ens convidi a casa seva per compartir la seva història que ho faci a través de la música i que això doncs els hi doni un, un punt brutal d'alegria un abans i un després, records, memòries, moments viscuts fantàstics. certament el projecte eh, neix o el el lit de, com es diu el, la frase que resumiria el, el teu concert la filosofia del teu concert neix de, de quan jo vaig conèixer la Marc, que és la, ni més ni menys que la meva dona, tenim una filla, tenim una hipoteca el carnet de la piscina, un bado que no faim servir però que paguem perquè es, es veu que quan tens un bado no, ja no el pots, jo no te'l pots treure ja està, ja el tens, ja, ja hem fet les obres que em pot entrar un cotxe i allò has de pagar durant tota la vida. A menys que ho tiris a terra, suposo. Però a mi em va causar una mica d'impacte quan vaig voler dir no, no, és que no el fem servir perquè no hi posem cap cotxe. Em van dir no, no, ja està, mala suerte. Ja ho va fer l'antic propietari, ara ho tens que pagar. Vale, doncs això. Doncs després de tot això, aquesta la Mar tenim tot això, un bado, fins i tot. Doncs jo, quan la vaig conèixer, vaig anar un dia, o ja feia dies que anava a dinar a casa dels seus pares. I allà vaig veure que eren una família molt, molt divertida, molt festiva, i sempre guardaven una ampolla de cava fresca a la nevera. Jo un dia em vaig aventurar, un dimarts qualsevol, quan ja tenia una mica més de confiança, em vaig aventurar a preguntar-li el meu actual sogre. Li vaig dir, escolta, Claudi, com és que sempre guardeu una ampolla de cava a la nevera? aquí sempre esteu de festa, aquí sempre esteu celebrant coses. I em va mirar i em va respondre, Mateu, hem de celebrar-ho tot. I amb aquesta frase em vaig quedar com, vale, és el, eh, eh, totalment. O sigui, és el, viu el moment, viu el present, celebra la vida. Ara és el, el moment de fer-ho, perquè em va voler resumir doncs, que la vida i ja et porta coses dolentes, en el fons. Organitzem les bones. És que estan les nostres mans poder organitzar les coses bones perquè és que les dolentes ningú les vol però també venen I, i és una llàstima quan venen per tant és millor tenir aquests records bonics aquests records que, que, que ens facin riure, que ens facin emocionar que ens facin gaudir novament no? i d'aquí neix eh, aquest esperit, aquesta frase que resumeix, que resumeix el, el teu concert i bàsicament és això, nosaltres a la nostra web oferim un servei musical presencial on anem a les cases de la gent, uh, la gent uh, diu vale, doncs vull per aquest dia, sol·licita a través d'un formulari vull aquest dia i aquesta hora i llavors ens posem en contacte amb els, amb els potencials clients i comencem a establir una conversa a través de telèfon, de whatsapp, de mail, fins i tot i acabem d'acordar els detalls. Alguns tenen preguntes, alguns volen acabar d'ajustar cosetes i en el moment en què fan la reserva del concert, doncs nosaltres els hi passem un formulari on poden escollir el repertori que oferim una llista de repertori bastant gran, doncs estem parlant d'unes 70-80 cançons i escollen un repertori concret. Llavors també ens han de dir els motius de la celebració, perquè com més informació nosaltres tenim, doncs, doncs més podem personalitzar aquest concert. I un cop arribem allà, doncs ja sabem qui són cadascú, pràcticament normalment coneixem a la persona que ens contracta, però també doncs, doncs és perquè és un regal pel meu pare que es diu Antoni fa 60 anys i li agrada molt la cançó tal i volem cantar-la tots junts i tal i qual. I llavors doncs com més informació tenim, és molt més eh, fàcil i bonic d'entrar de, dins d'aquesta història i poder i, i que sigui formar part una mica de la seva, del seu grup, de la seva família. No? Llavors també els donem l'opció d'escollir regals. Um, bàsicament els regals són com petits extras que tenen un cost a part i poden escollir cançons a la carta. Per exemple, si hi ha alguna cançó que és la seva cançó i la volen, la, volen que la interpretem en aquell dia perquè la volen cantar tots o perquè és la seva cançó que es van casar o perquè qualsevol cosa, també oferim l'opció de, de poder-la preparar i poder-la interpretar en el dia del concert. Oferim també regals sorpresa, que el regal sorpresa jo us... ara no sé si dir-vos o no, perquè no ho dic mai. <ríe> és una sorpresa, bàsicament. Però bé, bueno, us diré el mateix que els dic als clients perquè em demanen això què és. Doncs mira, és un objecte que repartim a cada un dels membres d'assistents al concert, per tant, a tot el grup que assisteix en aquell concert, normalment els grups del teu concert, quan són familiars, doncs estem parlant de... Hem tocat, per mínim, a mínim de persones que hem tocat, han sigut sis persones. Ha sigut molt bonic, d'acord? Però normalment el nombre mitjà osci·la entre 10 i 30 persones val? i llavors ja hi han festes una mica més grans on és a partir de 30, potser no es fan en cases particulars, a menys que sigui molt gran es lloguen masies o restaurants llavors això, això també ho fem però ja és un altre tipus de concert però evidentment també s'ofereix aquest aquest servei doncs, el que deia, que els oferim eh, els regals, hem dit la cançó a la carta, estan parlant del regal sorpresa, per cada un dels assistents, eh, insisteixo siguin deu, siguin, siguin 30 o siguin 50. Evidentment, si passen de, de no sé, hem de, encara no hem passat, però si passen de 75 i demanen el regal sorpresa, se'ls diria, escolta, això hi costa part, perquè, clar, sou, sou molts, està pensat per això, eh, per aquest tipus, fins a 50 persones, eh, es, pot, es pot portar aquest regal sorpresa pel, pel mateix preu que, que l'oferim. I és un objecte on cadascun dels assistents rebrà de, de, de nosaltres A un, arribat un moment del concert distribuirem un petit objecte on podran fer servir durant el concert serà un concert molt més participatiu i en acabat el concert se'l podran quedar és un regal per... per per ells i elles, que se'l quedin de record del teu concert. I és un regal sorpresa, no us diré què és, però bueno, si penseu una mica podeu arribar a la conclusió. I la tercera i... oferta de regal sorpresa, que... No, regal sorpresa no, de regal que oferim és el regal estrella, que està funcionant molt i, molt i molt bé i la gent ens contacta a vegades només perquè volen... Ens contacta gent de Mallorca, clar, no podem anar a Mallorca, o sí que podem anar, però els costos doncs, eh, pugen bastant però ens contacta gent de, de lluny per dir-ho d'alguna manera per demanar-nos la cançó personalitzada que és una cançó on nosaltres doncs posem a disposició de, de tothom i simplement demanem un document ens diguin el motiu, o sigui, els, les anècdotes que volen que hi apareguin, avida, eh, normalment, habitualment és um, per fer un regal a algú estimat, a algú especial, doncs, per exemple, li vull fer un regal a la meva mare que fa 80 anys. Doncs, ens explica, i som tres fills, doncs, ens expliquen les anècdotes que volen que hi apareguin, quina és la cançó base, perquè això ho fem sobre una cançó base, per tant, agafem la seva cançó preferida, normalment, eh, per exemple, m'ho invento, El boig per tu, i modifiquem la lletra i ens encarreguem de fer la mètrica i la rima corresponent amb les anècdotes que ens han explicat. Llavors, si s'esdevé, si normalment demanen la cançó gent que, que contracta el concert. Té un preu molt més assequible demanar la cançó al concert, és una oferta que fem, i llavors arriba el moment del concert, ells normalment, el públic, els clients, treuen un full, que és la lletra que els hem proporcionat nosaltres, i tothom, com que se sap la melodia, poden cantar aquella cançó amb aquella melodia del Boig per tu, perquè ja se la saben, però amb la lletra nova, dedicant-li en aquella persona especial. És un moment molt maco i és un regal que funciona moltíssim a nivell emocional. La gent eh, els encanta, els encanta, i insisteixo, estem rebent, sol·licituds d'arreu d'això, de les illes de llocs llunyans amb, amb castellà també, fora de Catalunya que no hem anat a fer el concert però que hem enviat la cançó enregistrada malgrat tot, quan es realitzen el concert es produeix una màgia molt molt bonica i és un moment molt, molt òptim, normalment ho deixem cap al final del concert i són moments molt macos. De fet, hi ha algun vídeo que s'ha fet viral a les nostres xarxes, si fiqueu arroba el teu concert a l'Instagram, hi ha un vídeo que és d'una cançó personalitzada on un noi li vol demanar de casar a la seva noia. Va ser una història molt, molt peculiar perquè a nosaltres ens va contractar la noia per fer un concert. Ella volia organitzar una festa dels seus 30 aniversari i ella sempre és la qui organitzava els tinclados, vale? sempre. I, I llavors, un cop hem penjat la trucada i hem quedat amb tots els detalls, el dia, l'hora, tot, el repertori, potser, m'explicava una mica per telèfon, uh, només penjar, em truca un altre noi, o al cap d'un rato, d'una estona, em trucar un altre noi dient si érem nosaltres qui, qui fèiem la música de, de la festa de, de la Clàudia, es deia Clàudia, i no deia, sí, doncs vull fer-li una cançó i vull demanar-li de casar i tal. I vam pensar que era una idea meravellosa, o vam fer la cançó de l'Aleluya, que era la seva cançó, i sí, sí, i vam decidir gravar-ho perquè vam pensar que seria un, bastant un bombazo. I, I ho ha sigut, actualment no sé, estem parlant de 400.000 visualitzacions, moltíssima gent ens ha conegut a través d'aquest vídeo i ha sigut bastant exponencial i, i brutal i és això, era un concert on a més a més estaven molt atents van fer com una rutllana i hi, hi ha vegades que els concerts doncs, es genera de tot, els més macos són com aquest, no? que, que, que es posen a escoltar-te com si fos un concert a casa seva, hi ha doncs, 10, 20, 30 persones i s'asseuen i, i es escolten i participen i aquests són els, els millors concerts doncs era un d'aquests concerts i van fer la cançó cap al final i va ser, bueno, va ser, bueno podeu veure el vídeo a Instagram, al si aneu als Reels d'Instagram el veureu, és, és meravellós la, el moment. Hi ha tot el vídeo sencer a YouTube, això sí, tota la cançó sencera està a YouTube, i el moment de Vols casar-te amb mi és, és el de Instagram, que, que el, pare de la, el pare de la noia es veu com gairebé cau de la cadira de, de, de lo sorprès, emocionat que estava. Clar, ningú s'esperava, una cançó era com un regal, clar, la noia feia 30 anys, podia ser un regal qualsevol, entre comentes de felicitació. Doncs pues no, doncs es van portar a la palma aquell dia el, va, ser, va ser molt emocionant. I evidentment va dir que sí, la noia, eh? <ríe> T'imagines? De fet, el noi ens deia, ostres, si diu que no? I dic, home, a veure, ja que vulguis fer això, ja vol dir que amb una mica de, de relació hi teniu i una mica de confiança. Però sí, sí, va dir que sí, fantàstic. Nosaltres vam escriure la cançó pensant que diria que sí, per tant, a la continuació, després de demanar-li, ja hi anava inclòs el pensament de que diria que sí, no? En definitiva, aquest és el que tot el que oferim i evidentment hi ha gent que després ens demana coses més, més concretes o quins estils, altres estils. Nosaltres tenim un estil molt concret que és bàsicament un pop molt proper, molt càlid i a, amb el repertori que veieu doncs, us podeu imaginar, veu no? i piano, hi ha molts vídeos a YouTube on podeu veure de quina manera ens expressem, de quina manera interpretem les cançons i aquell és com l'estil, molt, molt proper, molt íntim però a la vegada molt festiu, és un, hi ha una corba que puja no? a nivell de, de durant del concert, doncs es comença més, més proper, i lo maco d'aquest concert eh, és, és la interacció amb el públic i com, com gestionem, no? tota, doncs els hi fem preguntes, ens expliquen qui són, què fan, eh, això, indaguem en el motiu de la celebració, i aquí és on recau una de les coses més importants que us volia comunicar avui, i és el... El, el fet de la importància d'aquest projecte, de, de com ha arribat a aquestes magnituds, i és que ens trobem, per exemple, l'altre dia vam anar a fer un concert, res, eren deu persones, a un menjador d'una casa, perquè a l'hivern doncs, ens trobem en, en llocs tancats però molt acollidors, a un menjador d'una casa, acústicament, sense amplificadors, sense micro, el piano sonava acústic, la veu de la cantant sonava acústica... I va ser molt emocionant, perquè va arribar un moment, sempre hi ha un moment, on cantem una de les cançons més emotives. A vegades és alguna d'Oques Grasses, com el, el... com es diu aquella cançó d'Oques Grasses, la gent que estimo, sí, la gent que estimo, o el Boig per tu, o algunes cançons emotives que han calat en la cultura d'aquest país i que, i que estan allà i que la gent les coneix. I abans de, de tocar-la, doncs, preguntem a la persona homenatjada que ens expliqui una mica qui, qui són tota aquella gent que estan allà al seu voltant i és molt emotiu i molt màgic perquè sense demanar-ho ens surten agraïments surt un agraïment cap a totes aquelles persones que estan allà i realment és un moment molt emotiu el que ens va passar l'altre dia va ser va ser colpidor però emocionant i realment la dona quan jo li vaig demanar això perquè era un regal pels, pels pares de la clienta uns, uns, una dona i un home gran la dona es va posar a plorar molt, molt intensament va començar a abraçar el seu marit jo em vaig quedar una mica impactat la gent va començar a omplir-se els ulls de llàgrimes i no sabia què passava però bueno, vaig intentar, doncs, com, com sempre que passen aquestes ocasions que és bonic emocionar-se el que passa que no sabíem el motiu del per què s'emocionaven i realment al final del concert ens ho van dir que feia molt poquet, potser dos, tres mesos inclús eh, abans de que ens eh, contactessin, podria dir però, però crec que no, o sigui potser ja estava pensat per això vull pensar doncs feia poquet que li havien detectat un tumor al, al pare, a l'home ostres, quan ens ho van dir va ser com uau, eh, ho sentim moltíssim gràcies per, per compartir amb nosaltres aquesta història i realment, el que va dir la dona en aquell moment, després d'abraçar el seu marit, va ser «Això és el millor record que guardarem per sempre tots junts». Ostres, que bonic, no? Formar part d'aquest record, formar part d'aquest moment o per, per algú tan important, on, on tenen mil coses a, a la seva ment, però en, han deixat un forat per, per nosaltres, perquè a través de la música doncs hem pogut posar-nos en, en la seva memòria i, i, i estarem allà I, i estarà allà el teu concert va ser un concert molt bonic, van cantar van ballar, van celebrar la vida que és en el fons el que volem aconseguir amb aquest projecte i el que tothom acaba, acaba fent amb nosaltres i és super super super agraït i jo des de l'altra banda des de l'escenari per dir-ho així, des de darrere del piano quan veig aquelles cares d'emoció i, i de felicitat alhora és com uau que bé haver pogut engegar aquest projecte i que ve que la gent reaccioni d'aquesta manera perquè et fa pensar com el, el, el significat de tot plegat, l'ikigai de tot plegat. No sé si sabeu què és l'ikigai, però l'ikigai és un concepte japonès on, que significa la raó de ser, no? la raó de viure, la raó d'aquest projecte. No? I, I es basa en quatre quadrants que és que això, l'ikigai el fas cadascú individualment per trobar doncs, el lloc que t'agrada més, bueno, allò en què et pots dedicar i que tingui la màxima transversalitat, que és un punt entremig entre allò que t'agrada, no? la teva passió, per exemple, a mi m'encanta doncs, la música, tocar el piano, això parlo, o, o a mi i a ja, ja tots qui formem part d'aquest projecte, ens agrada tocar el piano, fer música, fer cançons, fer concerts, etc. El segon és allò que ets bo bé, ets bo, com que ens hem dedicat com hem estudiat, tenim carreres, màsters, eh, tenim molts escenaris, doncs se'ns dona bé val? i no només això, sinó també se'ns dona bé doncs, això, no? intentar la comunicació amb el públic, és... És un projecte que no és un grup normal, no és un, un, un, un duet que va, toca unes cançons, unes versions, ximpo fora, no. Busquem aquesta connexió amb el públic, busquem aquesta història per compartir amb ells, no? I amb això també se'ns dona molt bé, segurament, per la... Doncs tenim a la Mar Puig, que és una dramaturga increïble i, i és capaç de linkar cada un dels punts i les emocions, i segurament si heu vist algun dels nostres espectacles, potser, potser heu sortit plorant plorant de felicitat o, o no tanta felicitat, però us emocionat perquè la manera en què expliquem les històries doncs això també ens fa una mica únics i en això també ens, ens caracteritzem a l'hora de sumar-ho en, en com cantem i com toquem. El tercer quadrant és allò, allò pel que et poden pagar, allò en què la gent està disposada a, a, a pagar. I realment s'ha demostrat no? que estan molt interessats, la gent volen viure aquest tipus d'experiències, volen uh, aquests concerts doncs, per gaudir de la vida d'una manera diferent i única i exclusiva amb la gent que estimen. Per tant, hem validat aquest projecte. I el quart quadrant és allò que el món necessita. Doncs aquest és el, el que jo sempre em plantejo Ostres, jo per què faig el que faig? Per què toco el piano? Per què escric musicals? Per què faig projectes? Per què sóc emprenedor musical? Ho necessita el món? Doncs la veritat és que sí La veritat és que si existeix la música existeix les arts escèniques és per alguna raó i sempre intento pensar-hi molt per què estic fent això perquè més enllà de guanyar-me la vida econòmicament que, més enllà de que a mi m'agradi més enllà de que se'm doni bé Necessito saber el motiu del per què allò necessita la gent, per què ho necessita el món. I amb el teu concert ho he vist molt clarament. Potser m'ha costat més, em costa més veure-ho en altres aspectes, però hi tenen correlació. I Però amb el teu concert m'ha donat el clic de Divale. estic aquí perquè, fixa't, és que la gent s'emociona, la gent necessita viure això. A vegades ens costa expressar-nos, ens costa comunicar-nos amb l'espera, persones que tenim a prop, amb els nostres germans, pares, diets. doncs a través del concert s'estan comunicant, estan, uh, els estan dient coses. I, i, I ho veus amb la reacció, amb les rialles, amb les emocions, amb aquelles abraçades sense dir-se ni una paraula. I sí, el món ho necessita. Necessita més empatia, necessita més amor, necessita molta més emoció i necessita aquesta educació emocional que, que aconseguim a través de la música, de les arts escèniques i de les històries. I això passa igual amb Alan, el musical, ha passat amb Bruna, ha passat amb les històries de la Josep. La gent quan veu un espectacle i si, i, i si veu reflectit i si no si veu a ell, veu a la seva companya, el seu company, el seu pare, la seva mare, els seus fills, ostres, allà estem, estem influint no? en, en que se'ls remoguin les coses i prenguin decisions, facin un pas endavant en, en certes coses, abracin a la persona que, que, que tenen al costat perquè estan dient és que, és que això és la vida, això hem de, hem de celebrar-ho. Doncs sí, el món ho necessita. Potser és, és més complex que... que un iPhone, no? Perquè, per exemple, si tens un iPhone o unes sabates o un, o una tele, ara tinc aquí una pantalla d'ordinador, un el món ho necessita. Sí, per què? Doncs, doncs mira, per optimitzar els processos de no sé què, per anar més ràpid aquí, doncs, per caminar pel carrer, necessitar les sabates. Sí, és una necessitat potser diferent Diferent que és com la societat Ens ho ha, ens ho ha posat més Més de cara lo no? tangible El que és físic El que, que podem tocar I el que, que veiem Però estem parlant d'emoció Estem parlant de sentiments Tot això no es veu i sembla que no sigui important És com, com lo del psicòleg no? Si no tens un braç trencat En aquesta societat no estàs malalt Bueno, cuidado Sí, anem, anem en compte tot això. Avui en dia um, s'està treballant i comença a treballar-se i jo hi ja ho dic ara. En el dia, d'aquí potser passaran 30 anys, eh? no sé, o, o, o jo ni ho veuré, però el dia que eh, algú demostri o, o, o la societat vegi de cop el, tot el tema de, la, de les arts escèniques, l'espectacle, els missatges amb les històries, la música, tot aquest món artístic si vegin, se n'adonin descobreixin i algú faci un tuit o algun famós i e vegin allò que esclàtica de cop digui ah, per fi s'ha sapigut sàpiguen que és bo per la salut Llavors, aquest sector començarà a anar les coses una mica... Es tindran en compte aquest sector d'una manera diferent, com ara es té en compte el sector financer, per exemple. No? El sector financer mai passa gana, per dir-ho d'alguna manera. Doncs el sector cultural es tindrà en compte. També, quan se sàpiga eh, tot això, insisteixo, comencen a haver-hi moviments a les escoles, es treballa una mica millor, és, és, costa, costa la societat, és lenta però jo ja ho pronostico des d'aquí i quan se sàpiga, doncs tot canviarà ara bé, estem en un moment que és això, és més necessari un iPhone que un concert no sé què dir-te, la veritat perquè si tu valores el llarg plaç doncs evidentment, eh, que l'iPhone és necessari o el mòbil o l'ordinador, el que sigui però una experiència i una vivència així amb les persones que estimes i que, i que et queden coses en el tinter crec que, uau és molt necessari D'acord. Bé, eh, jo us volia comentar, ja està, no m'allargo més, volia parlar d'aquest projecte que ens va passar això l'altre dia, va ser súper emotiu i ens n'han passat milers. al l'igual que ens va passar amb aquest home pobre que li van detectar això, també ens va passar que una dona havia superat un càncer i volia fer una festa i va i va i ens va convidar i va celebrar la festa amb la gent. Però allò va ser brutal. Es va emocionar també. Estava vivint el moment, havia tornat a néixer. Va ser com... Bueno, per nosaltres que no podia parar a plorar també. era com "Wà, quina sort poder estar aquí avui i, i formar part d'això, formar part de la vostra vida i, i, i acabem teixint unes amistats molt, molt grans i vostres em fa super feliç. Moltes coses, moltes vivències hem passat, moltes emocions viscudes amb aquest projecte i, i realment és el que comento. Ho necessita el món? Doncs crec que sí. Tots els clients que han viscut aquesta experiència han acabat contentíssims, fascinats i això ho demostren les ressenyes, ho demostren que estem creixent constantment, cada vegada tenim més concerts, la gent vol viure aquesta experiència i nosaltres ens fa molt feliços. Res més, moltíssimes gràcies per escoltar, per arribar fins aquí. Si voleu saber una mica més d'aquest projecte, es diu elteuconcert.com, veureu tot el, que, el, tot el que oferim i més enllà de lo que costa, un concert econòmicament d'una hora, una hora i mitja. doncs és tot aquesta rau us he explicat de, des de que arribem mentre indaguem en la vostra història i, i, i podeu emocionar-vos amb nosaltres fins que marxem i mantenim aquesta amistat, per sempre perquè en al fons segueixen escrivint clients i, i persones que ja ha no, ja han deixat de ser el client però, però que s'han fet amics i, i, i comparteixen vivències i ens expliquen eh, com ha anat aquella situació, etc eh, etc. No? Molt feliç, molt feliç de, de poder com, d'haver començat aquest projecte com a emprenedor, crec que és com un premi tenir l'èxit en, en aquest sentit perquè estic veient que és un projecte que ha funcionat superbé, està funcionant i m'agradaria, m'encantaria que seguís així i així ho intentarem que segueixi molts més anys. Moltíssimes gràcies, eh, espero que us hagi interessat. Qualsevol cosa podeu escriure, em podeu preguntar aquest concert està disponible per tothom per les cases i com he dit abans també fem realitzem altres tipus d'esdeveniments una mica més gran, el està creixent el projecte i, però la clau de tot això és com intentem arribar amb aquest públic que està disposat a escoltar aquestes cançons íntimes i properes. Moltíssimes gràcies i ens veiem pels escenaris.